פרק מ"ב. הן עבדי אתמוך בו, בחרי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. לא יצעק ולא יישא, ולא ישמיע בחוץ קולו. כנא רצוץ לא ישבור, ופשתה חיה לא יכבנה, לאמת יוציא משפט. לא יכהה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט. ולתורתו איים ייחלו. כה אמר האל, אדוני בורא השמים ונותיהם, רוקע הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. אני, אדוני, קראתיך, וצדק ואחזק בידיך, ואצורך ואתנך לברית עם, לאור גויים. לפקוח עיניים עברות. להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושב וחושך. אני אדוני הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסלים. הראשונות הן נאבאו, וחדשות אני מדיד, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ. יורדי הים ומלואו איים ויושביהם, יישאו מדבר וערב, חצרים תשב קדר, ירונו יושבי סלע מראש הרים יצבחו. ישימו לאדוני כבוד ותהילתו באיים יגידו. אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמות יעיר קנאה, יריע אף יצריח על אויביו יתגבר. החשתי מעולם החריש אתאפק כי יולדה אפעה אשום ואשאף יחד. אחריו הרים וגבעות וכל עסבם אוביש. ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש. והולכתי עברים בדרך לא ידעו. בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתם ולא עזבתם. נסוגו אחור, יבוש ובושת, הבוטחים בפאסל, האומרים למסכה, אתם אלוהינו. החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות, מי עיוור כי אם עבדי, וחירש כמלאכי אשלח, מי עיוור כמשולם, ועיוור כעבד אדוני, ראות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. והוא עם בזוז ושסוי, הפי בחורים כולם, ובבתי חילאים הוחבאו. היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השאב. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור. מי נתן למשיסה יעקב, וישראל לבזיזים, הלא אדוני, זו חטאנו לו, ולא אבו בדרכם הלוך. ולא שמעו בתורתו, וישפוך עליו חמא אפו, ועזוז מלחמה, ות תלהטהו מסביב ולא ידע, ות תבער בו ולא ישים על לב.